Și s-a clătinat și s-a cutemurat pământul și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a mâniat pe ele Dumnezeu. Într-umânia lui fum s-a ridicat și pară de foc de la fața lui, cărbuni aprinși de la el. Și a plecat cerurile și s-a pogorât și negură sub picioarele lui și s-a suit pe heruvim și a zburat, zburata pe aripile vântului. Și și-a pus întunericul acoperământ, împrejurul lui cortul lui, apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feței lui norii au fugit, glasul lui prin grindină și cărbun de foc, și a tunat din cer Domnul și cel înalt a dat glasul său, trimis a săgeți și a risipit pe ei și fulgere a înmulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor, și s-au descoperit temelile lumii, de certarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale, trimisa din înălțime și luat, m-a luat, ridicat-mă din ape multe. Izbăvește-mă de și mei cei tari, și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. întâmpinat au ei în ziua cazului meu. Dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg și m-a izbăvit că m-a voit și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie, că am păzit căile Domnului și n-am fost necădincios Dumnezeului meu, că toate judecățile lui sunt înaintea mea și îndreptările lui nu s-au depărtat de la mine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 Lăgit ai pașii mei sub mine, și n au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrăjmașii mei și voi prinde pe dânsii, și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Zdrobi voi pe ei și nu vor putea să stea, cădea vor sub picioarele mele. Și mai încins cu putere spre război și ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea. Și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă uresc pe mine i-ai nimicit. Strigat au către Domnul, și nu era cel ce mântuiește, și nu i-a auzit pe ei. Și îi voi sfărăma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirile poporului, pusu mai căpetenie neamurilor.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 Auză-te, Domnul, în ziua cazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob, trimite ți ajutor din lăcașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine, pomenească toată jertfa ta, ardea de tot a ta, plăcută să-i fie, dea-ți-e Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta! Și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări, plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că am întuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale, va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu cailor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.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 Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui întru mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într mila celui prea înalt nu se va clăti. Afle-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te uresc pe tine, pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale.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 Departe sunt de mântuirea mea, cuvintele greșalelor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi, și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu, într cele sfinte locuiești, lauda lui Israel. În tine au nădășduit părinții noștri, nășduit au întutine și ai izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit. În tine au nedășduit!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 Că tu ești cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere, din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul meu este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți. Tauri grași m-au împresurat, deschis-au asupra mea gura lor ca un leu ce și răcnește, ca apa m-am vărsat și s-au risipit toate oasele mele, Făcutu s a inima mea ca ceara ce se topește în mijlocul pântecelui meu, uscat s a ca un vas de lut tăria mea și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele și în țărâna morții mai ai pogorât.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 Ia aminte! Izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea! Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor smerenia mea! Spune voi numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda când cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-l pe el, toată seminția lui Iacob, slăviți-l pe el!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 De la tine este lauda mea în adunare mare. Rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săracii și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul, iar cei ce îl caută pe dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul,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 Se va vesti Domnului neamul ce va să vină și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc cu pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuit uma pe cărările dreptății pentru numele Lui.